وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ Për lëndërime tona absolute i taqon vëtëm Allah subhanahu wa ta'ala zotit të botra ve kriusit të gjësis bëmirsit absolute për shëndajtëtëtë Allahu Jelle Jelaluhu dhe mëshirati qovshimi mëtmirin dhe zëtriju në për nga mërve Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi shoktë të tipës nik mbi familja e ti të ndarshme dhe gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tim të mirë deri në ditën e gjykimit. <të> do të vazhdojmë leyn Allahu xhallahu ala në ligjëratat e rradhas. Sonte ishte me radhë vargu i ligjëratave në historinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, mirëpafë po do dobëjmë një shkoputje dhe të flasim për diçka teatare. Fotografi e shëmtuar Pamje e trishtushme Dham Të prer Brina të gjata Dhe i kutsh në natyrën e ti I frikshëm për të gjith Kjo është fotografia Për a forësish për kanë për i blisin Shumica e njerëzve Kërë mendojnë i blisin Këtu pari si dhënë Mirë po, ta shikojmë në Libri në Allahu Tevare, kjo vëtala është ashtu, apo mështë dështa është pak më ndryshe Nga se neve jemi umet I librit, i delilit Argumentit, faktit Dhe dëshmive, ajo është ka nuk e dëshmon Libri Allahu Gjello vë Ala Besuneti për nga mellit sallallahu a.s. Ajo nuk besohet Ajo nuk besohet Edhe nëse kitë toka e beson Se, sepse argumente është mbi Mbi të gjitha, andaj Në Librin e Allahut te Bareku dhe Te Alla dhe Sunetën e Pejgamberit Sallallahu Alei dhe Sallam nuk ka argument. Ayat, Hadith, apo dije nga shokët e Pejgamberit Sallallahu Alei dhe Sallam se shejtani ka pamjen e keqe. Pamjen e keqe. Jo shpirtin e keq. Ai është akhbah u aqbah, më flistë, më ndyti. Ma nzi ti për të këç, iblisi, lanetullahi alej, ma hukimi Allahu جل جلاله çon pita. Allahu جل جلاله ka dabu bi rahmatati. Mir, po, a do më thon se krijimin, krimtarin ti, e tij, përbërjen e tij e ka të këçë? Jo. Madje në Kur'an është e kundërta. Në Kur'an dëshmohet e kundërta. Mir. Çka na intereson ne me fol për iblisin? Allahu جل جلاله ka fjalë për iblisin. A ka problem me edhe iblis, edhe shejtan, edhe djallët e këste marat? Andaj, nuk do me dhanë se formi për dikana i ka vlerë, jo. Po ma gjë është atë që i pa vlerë, po vetëm duhet me ditë ku shështë, qka banë, qka mundët me ba, që i me mujtë me utërheqë. Andaj, Allahu të e bare këvëta në livën e ti ka përmen të këqijat, jo për çka përmen në ngritë, mu larguë, mu larguë prej, prej tëre. Andaj, në, Kur'an është vetëm një jetë, i cili banë me shenjë, apo lenë të kuptohë se shëjtani, ka fotografi të shëmtume ka fotografi të shëmtume qële është ajet ka dhënë Allahu të barëke e dhalike khajrun nuzulen em shëgjaratu zëkkum a është ma i mirë gjenneti dhe pritja ndërshme e Allahu gjellewala apo shëgjaratu zëkkum pema e zëkumit qëla pema e zëkumit ka dhënë Allahu të barëke inna gjeallnaha fitne të lëzhalimin pema e zëkumit e kemi ba fitne për zulumqar në zjarë të Inneha shëgjeratun të khrugju fi aslil jahim Kjo pëjmë del nga esenca dhe themeli jahenemit Në mën ku anë shkjo pëjmë në esenca të jahenemit Në piesën më të poshtë Talë uha ke enne huru usë shëjatim Tëtë Allah u gjellu ala Friti saj e duksh me asaj është sikur koka të shejtanve E tash për këtja jetit disa kanë thonë se shëjtani ka pëmjën e keqe Mirë po nuk është ashtu Pëmjën e shëjtani i vlisi nuk e ka të keqe Nuk e ka të keqe Thot ibnë këthiri Allah e më shëroft Va innëma shëbëha habiru u si shëjatin Va illem te kun ma'rufëten indel muqatabin Allah e ka krasu e pëjmën e zëkumit Me kokat e shëjtanve djajve Edhepse kokat e djallit nuk është njohër për njërzit A e ka po diku A shëshëm tu, se ka vau kush. Andaj, tadimni gadiri, lëne qad istaqarra fi nufusi an ash-shayatin qabihat al-manzar. Atërtse Allah e ka krahasu pemën e keqe me kokën e dëshitanëve, sepse n koka ta njerzve është i keq. Kur thuhet shejtan i keçësht, homa tiski argumenta i keç. Çi është ta përmendni se për njerëzve të bukur ka shejtan? Ai famin e ka më të bukur se keq terhejt kur ta shihsh mirbash iblis iblis në veprimat e tij në veprimat e tij andaj edhe ka thënë edhe ibn ugeriri njëri nga dietarëve të mëdhtë të tëxirit ka thënë wa amma fi tamthilihi tala'uha bi ru'usish shayatin fa aqulu li kullin minha wajhun mafhum ahaduhha an yakuna mithla dhalika bi ru'usish shayatin ala nahw ma qad jara bi ist'malil mukhatabin bil ayati fat sai barkat për ngjasimit mes pemës së Zekumit dhe shejtanit në kët ajet thotë esencjale njerzit nuk e din kush është shejtanit çfarë pa më ka e po pse e ka e ka përshkruajti si të keqe se te njerzit në krye është e keqe e dyta ka thonë dhe kuptimi i dytë është se shejtan arab i kanë thonë edhe xharprit shejtan i kanë thonë edhe xharprit ande allah tevareke ualla ka krasua me pemën e zekumit sikur koka e xharrit është e keqe allah onuroj Ema e ezekumit Kjo është i vetë me ajet Shkalleme kuptu se Pomi a shetani dështë e shëmtume Tjera tajete do t'i shofëmi se nuk është ashtu Nuk është ashtu Andaj edhe iblisi Kure ka largu Allahut e bare këvëtala Prej mëshirës e ti Dhe e ka dëbu Dhe e ka malku Allahu në ruyt Qa ka bon? A i ka thënë Allahut O Zotë se po mbi vlerëson mbi ademin kër aje është maj mirë se une, unë jam maj keqë që ka thonë Allahu të bareke, u atare i thotë kale ma mene ake e la tes gjude idh e mërtuk oj blisë, pëse si rave se është dhe ademit kër thashë, që ka tha kale, e ne khajru më minë unë jam maj mirë se aje maj mirë se aje jo maj keqë, maj mirë me qka është vetë mashtru, me bukurin e vetë anë dhe djetë ardhonë gërrahu Rahiruhu, në të përtefsire e ka mashtru e, e jashtëmja e ti e jashtëmja e ti jo e mërënçmja Allahu gjellolla ademin e kam bivlerësu me ilm wa alleme ademe al esma e kulleha, ja kam su ilmin ande edhe Allahu gjellolla pëse e kam gritë ademin mbi melaset vjetarët kam polimizu gjanë e gat qka ko melatësha qka pat melatësha ma pak që ademin e hipman alt njona prejasaj qka është Allahu Jalla Wala ja ka dha mundsi disa sifate sikur te vetat. Apo ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Allah e ka kriju Ademin ne pamjen e tij. Tabaraka wataala. Jo por gjosem. Allah es semi, Allah dëgjon, edhe Ademi dëgjon, edhe adh adh biri i adh Ademit dëgjon. Basir Shikon, edhe bira dhemi shikon Allahu është alim, i dishëm I ka thonë dhije dhe njeriut Allahu qka? Allahu është khalik Kryuës, ja ka mundësua dhe njerit me kryuë Andë Allahu te barë e kërë E të, barak, të surë el mu'minun që ka thonë Te barë e këllahu ahsene Khalikin, i madhë qoftë Allahu edhe i lartë mëdruar Për qka? Së është mëj mirë i kryuës Mëj mirë i kryuës Pas ka dhe diku i qëtër A i kryonë haqiqaten, realisht në... N E me laqëja, a i ka këta? Nuk i ka, me laqëja është e programu me mi boj badet Allahu Gjelluar La asunë Allah, a da si bojnë Allahu Gjelluar e mëkat Njëri ju, Allahu Gjelluar e ka me shije, ka dëshir Që ka dojë e ban? Va ma të shë une illa e një shë Allah Ju nuk mundi me dasht, ta dasht Allahu A ma këshire edhe Allahu e ti Me laqëja s'ka dëshir, me thonë nuk i shko ndërmen, nuk ka mundësimi i shko ndërmen me, me, me rovelu njeri ju të i shko ndërmen së dëngoj Allah o t'i dhe të zëngoj iblisi ka dhënë Allah o të zëngoj jepë më fatë qka njeri ju në ka privilegju me disa sifatë shas i ka me latë që jam Allah u gjelole ka privilegjuve anë dhe ka dhënë binis eqde binis eqde, anë dhe imit mirë qka iblisi si ka kshirë të heq ka dhënë në kajrë unë minë unë jam më i mirë sa Tomja e ka mashtruar, pastaj ka thon khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mund të, të krijoj prezjarrit e ata prej lloçit. Zjarr, zjarr i esencës zjarrit flakron. As nuk e ma veti, ndohet veta shumë i lart. Allahu xhallahu ala e ka e ka nxjerr. Andaj do të muroj prezjarrin, do të muroj prezjarrin çka është në brendin tonë, e cila krijon kibord. Hop, kumrina. U ski munik kurkon, në tokë e. At Allah te bareke ve tere qalan, wala nablug aljibala as fik min simum hurrie kodratie robi Allah te bareke ve tere ala. Ne sadeddikush mir, u koni mir iblisi mpamje dhe kjo es argument tekst po shumtu pastaj. Pas ja ka njer prej prej mshirës. Kjo es pretendim, nuk es argument. Do të ardhën kjo es pretendim, nuk es argument. Nuk ka argument se shumtu pas dobimit nga mshira. Po, shpirti ti është bo shejtan, është djallëzue, mirë për pamja, i kam e ta ja. Argument tjetër? E para s'ka argument, që është shëmtu. Tekst. E dita, egzistojnë shejtana prej njerëzve. Egzistojnë shejtana prej njerëzve, që është dhe t'i bimi tekstet nga anë Allahu te bareke u e te ara. Dhe këtë shejtana veprojnë të këqia ma shimë se sa i blisi, me gjitha ta pamja të re vizlëmë. Shkëlqen, ndryqen Ti kur ti këshështu Samir Folka Ama mbërendin e tje ka iblise ka Bash iblise ka Ata janë ma iblisa se iblisi pse? Se iblisive të mune me të fri Bane, bane këtë vejpar Bane zina, bane kuver, bane shirkë Ja, i të qti me zorë me bon Bane Të ka apë dhe të qti me zorë ja, Ebles minhu Eshtë pan minhu Ma iblisaj dhe ma shejtan saj Qka profesori iblisit ta O profesor janë të iblisi Iblisi është i, i, i prapambejtër në ngrasim me iblisizmi shka e ka në ta Me gjitha ta kur dalim, me qalma, me dëbar dvesh Me altan dvesh të i tu subhanallah kushem të njerëzi Iblisa Shejatinul ins Shejtona nga, nga njerëzi Andaj, qëllimi kësaj që ka pëdu me thonë Se në Kur'an nuk eksiston se shejtoni është i shëmëtum Po është i bukur Me gjithë këta, dhëtë me ndjekë pësë është i bukurat A dhe njërë që e kam problemin për me thonë se filani është i devium po që i shbaj gjethat gjethat mjekër e ka dhe gjethat ta dhe gjethat këta me paska devium e beden po me mija me cindra vite i ka badurim Allahu gjellole i blisi edhe qka fe hrujq in me karagjim dirpi këto se je i malkuar je i malkuar Allah i narujt a dhe njeriu nuk ban mu mashtru me të jashtmon e beden as njërë mbëzma mu mashtru me të jashtmon po me qka me të mbrenqmon andaj nuk ka argument Se iblisi është ishëmtuar Sepse dëbimi prej mëshirës Dhe se dëbohëm prej mëshirës edhe prej njerëzve Argument tjetër Allahu Gjellora ka malku e shumë njerëz duke u qenë gjallë Tëbbet jeda ebi lehebin vë tëbë Malkuar qoft ebi lehebi dhe është malku e A është nëru po mëja e bila ebit, ja. A peta ta rrëthi janë mashtru, pëh, qëshpo folki. Ebu Gjehlin e ka malku e. A është nëri shu, jo. A ta mushrik të aloj kanë thonë, Ebu Lhakem, baba i urcijes. A, kur fol ebu Gjehli du të mengu ato. Ha? Jo dhin lune hun di gajri ilm, i devijon njërzit pa ilm. Zban mu mashtru me të jashtëmën, po duhet me shik shikuta, të mërëndshmën, e jashmea, pe nga mërë i salatu dhe salam, ka dhënë, inë Allah, e lajën dhuru, i lasu e rikom, Allah, nuk shikon në përmjet e juve, zbëkuroj e sa dush, banu ma tak valija pi për jash, sa, qka të dush banu? Qishtë gjithë i përmenj me dhe fjalët e Allahut për munafikat, munafikat janë i blisa mrejna, ju hadi unë Allah, munon me mështru Allahim, ma të ketë se si i blisi, Vëllë dhina e menur ata që kanë besu Vëma e këda unë e ila enfuse hum Ama ata e mashtrim vetëm Vetëm, vetë vetën Ka dhënë Allahu bareke taala, we të bareke vë të ala Vë idhara ejte hum të gjibu ke edhsemu hum Muna fikat Kur të shifsh muna fikat të gjibu ke edhsemu hum Trupat të të tëre të mahnisin tyje Kujt tyje të për nga merit Kër i shem muna fikat Mahnitësh Tash, a mahnitësh me metafora për një me? Për një me Allahu e, e pëhonk ta Tu ëgjibu ke Mahnit ështu Subhanallah Kërë Aj Ki Kështu Ashtu Prej si fatër e plët Ama zban mu mashtrua Nuk u ban Mu mashtrua shafiju, Nëse e shqip një njëri me qilim të ejcë për, për qili Zrip në para Peshore së Kurani dhe Sunetit Qalë mashtru me Me të jashtë mët Me pretendimet Me filozofijat Me imaginatat E, e këshumerat Pase ka dënë Allah U te bare kjo etara Vë i e kullu të sma'li qaulihim hmm? për munafikat Allahu te barëk të mëse folin të sma'li qaulihim të ingonata plët sahabë janë yani, mashru me munafikat për nga mejrë a.s. ka dosh muhakëmor pi Abdullah ibn Ubej ibn Selulit sahabit se kanë laun disabër i tëre së në prejë kërkushka të në Abdullah ibn Ubej ibn Selulit pse limadha së ju ka duki miraj të sma'li qaulihim të ingonata Andaj Allahu Gjelluala I ka përmenjë të pëse Mos mu mashtruben të jashman Të trupi të mashtron E jashtëmja të mashtron Sa të që edhe për nga mele A.S. ditën e gjikimit Thot dalin disa njerëzi A arifu hum I njofata A arifu hum I njofata E kulu Them Ikhwani Vaznit e mi Ume ti Ume ti jem Selmi këto ofër Qa i thënë me lachet Ja Muhammed Innhum beddelu ba'de O pengamer, o Muhammed Ata kanë drishu pas teje A, qëka kanë drishu, shikone Qishinjef pengamer, ale i salat, të salat Në disa trasmetime, përrejt pjesve të abdesit T'mit Salos, Të mitë kanën këto Salos, zmanë zulum Tale atë qenjë në shajkipos Ama i thonjë me laqet, innhum beddelu ba'de Kata kanë drishu pas teje, akide në kanë drishu Besimin në kanë drishu, parime të kanë drishu Qka? Shajtë të bejë në salam, a, tamam sohqan sohqan liman baddala ba'di larg larg premeya kush ka ndryceu pasmeje te inameri allahut pe, Allahot, pe parjasht mashtro one her kur tja kallzoi informacionin ik ik ik ik andaj nuk banu mashtru me te jashtem sepse edhe iblisi esht i heshtem ne te jashtmen po esht iblis mrena mrena do te lut allahun te bare ke u taala me na pastru mrena me na heshtum mrena se sa po parjasht ka njerëz më të bukur se na shumë më të bukur se na Së një është lënë dhe herësit Ama të Allahu të barëke vë të alë nuk shkohet me këtë sënde Të Allahu gjellë u alë shkohet me pastërim të mërëndshem Këtë në Allahu të barëke vë të alë Wa minë në nësi men juqibu ke qëlluhu fë ilë hajati të dunja Fëtë Allahu gjellë u alë dhe kapre njerëz vë shkat fjale ati të mashëtron në këtë dunja Të mashëtron Dime fol, dime qënis, dime shkrujt Qësë dhe Ta mërmeni, oratoria Ka thamë për nga mërë a.s. Inë në minë lëbejani le sihran Prej sëqarimit të bukur Prej oratoris të bukur Qka ka sihran, të vanë sihr Që kjo hake dhe pik Argumente Allah u të barë Kjo të alë është më i lartë Se të zitha A me për nga mërë a.s. Për nga mërë i musa A.s. Kër i kanë gjera të gjartë njët Këtë janëgon imaginat Iluzion Kër ka orë haki I ka g Pse? Sëpse njëzit mashtrohen me sihrin e jashtëm. Ka dhënë Allahu te bareke wa te ala Va ju shhidu Allahe ala ma fi kalbi Dhe ban be Allahun për ata shakon zema Fol mirë Pasha Allahun që shtua Janis me kajt e ku ta di shka prej Falavrave të ndryshme Lejt kajt me mberi delilin Ska nevoj me kajti Bere argumentin Kalbi shurejh A koni dit të gjikue Nënzon si i vete ka kon prezant aty dhe ka nar drejta Hasmin në Mesveti dhe Njani ka kaq shumë. Edhe Shurahi ka thënë këtëtri është në hak, kë janë bati. Tië, tië i bëm izollum tië zullumçarit. Kur ka shku ka thënë Nënzon si, o oh, Hoxh, ka thënë po ku këu pak tu kaj ti thave këti këtëtrit. Ka vënë me pas xhiku me latun e këtë zullumçart i kisha ti të bëm zullum. Hapai provja me kajt, aktor. Ti çet lotot çat ti për çati. Edhe çka, ama ja Hune gjikaj me delil, bere argumente Bere argumente Va ju shkidullahi alama fi kalbi Valla janë qështo Valla janë qështo Va qasem e huma Inni lekumalemin e në nasihin Iblisës e i ka thonë Ademit e dhe Havajës Pasha Allahin unë jam Këshiltari juve Va dhella huma biguror Ama i mashtraj Në dësa trasmetime Ademit ka thonë Smakamur menja se dikush ka i ban beja Allahin e dhe rrejnë Shka me këm hong pëjmë Kase me huma Shallajnë ka bon Hajesë e që kjo është Që ta jep ti Përgjithmon shborin Dhe le huma vikurur I mashtroj Të mashtrojnë të të, të, të të bëjtë mashtrojnë Njeri ju du të, të me pasu vetëm argumente Zbon Argumente së njefë emocion Ti ki emocione Ki ndjenja Ki ishtë dë njerë Njeri ju lakon nga emocionin Lëka kitë të, të tërërë Keno i lejë himshejën qalile i kafan allah ucel ora pejgamberit alayhis salam gotja nove pak kato ka ha, hajde ti bojna veshting dreja o eden allah ujrat ama me pasanuha ha rrizik ana ne duhet me ana ka emocione ka ndjenja duhet me ana ka argumente duhet me kriju mentalitet argumentik argument, ki argumenta ki argument ajo aspektin e fes do t'u bog gurin aspektin si më sket argument? e argumentit si mas ket argument ac me lart e lartave Ska mundësi, kjo fe, kjo gjenem dhe gjennet Ska mundësi me lujtë me të jashtë mëtë Zbukuraj u sa dujsh për i për jashtë Argumentin dëshme përruhe Për ndryshe në këpër anot Ndhe ka thënë Allah u të e bada kjo e tala Pas i ka thënë Se folë mirë të mashtranë Bambi Ama jashtë armikëm ma i keq Allah unërëvit Ama jashtë armikëm ma i keq armikëm se a i s'ka Ndë du me pas kujdesë me lutë Allahu në gjellë u ala që me nëlargu për e këtyre si fateve në brendin ton edhe musë më vashtru për e atyre të cilat e kanë këtë mjeshtri dhe këtë profesion të, të mundë qëmë për të fotografin e iblisit të jehudët ka një tëfsir ka një tëfsir e parmenjme të jehudët dhe krishter pasta i këthejmë që që transmiton Allahu punën e iblisit të jehudët, iblisi është rolin e të keqës E ketë që është i blisi E kjo është gabin. është gabin Sepse me këtë definicion Ata vetë janë i blisa Apo? Sepse ata thënë e ketë që është i blisi Do me thënë ju jeni ma i blisa në tokë Se s'ka ma ketë se ka po dikuj se ju kanë E mërtë, kanë vratë pengamert Kanë bitë njësë djetarët Shë i vrasin këta sot I vrasin djetarët matë mirë fëtirë tokës dhe e mbyllin e qelijat më të erta që mos me mujt me shfaq dritën Allahut e Allah u te bare këvëtara e ata me shfaq iblisin e tëre qka thojnë e keqja është iblisi kjo, gabin, kjo është gabim dhe në definisun e tëre hata janë vet iblisa fëdhrafia e iblisit të krishterat fëdhrafia e iblisit të, të krishterat është se krishteri e më falni iblisi është e keqja e boshti në mund kit e keqja është aja ty Edhe mësë më paskon iblisis Kishin nga buhe bit e ademit Shto e bojnë tefsir Mësë më kon iblisi Bit e ademit ishinkon ket kristal Kjo është palavër Kjo është palavër Edhe kërejt fejë në si në rëfë që sajata Iblisi Sa si thojnë për mëkatin e bidit e ademit I mashtruar nga iblisi është sakrifiku kush zoti Allah ura lojt Iblisi e ka mashtru bidin e ademit A po, e ka mashtruve A, a janë fajtori, krejësor Sa që jetë e muslimantë ka një kjo Kiti iblisi ka fajët ja, Ti kërgjohë s'ki fajë, a? Hisë ti s'ki fajë Kiti fajët i kiti, që shëtë të të shobë në kërra O e zëjjen e lehumu shëtanu A me lehum Shëtanja u ka zbukuru pun të kujna Kjuve, ti e ki baje Hajvesht ka fri, ti e ki baje Mu ka në vajë kështë dënu veç iblisin, jo ketë O ketë kam i dënu, Allah, u te bare kjo, u te kuq mos sakrifikuo për mëkatën e tij, Zoti. Allahu onërojt. Pastaj ka hyrë në luftë me me iblisin, e ka mujt iblisin dhe e ka kthie. Allahu onërojt. Kështu palavra besoim ata. Ka më miliarda njerëz. Andaj mu mashtrua njerëri me këtë se në. Ah, a fela taaqilun Allahu tadaa hakina men, bashkë beso në këtë. A kinimen, çishmuni me besue për për Allahun Zotin e Juve kështu. Tevarakallahu. Allahu Allah është i larg nga ata që e thojnë zullumqtar. Pastaj Këthejmi, fejës Allahu të barek e vëtara dhe cilë është roli i blisit të këbita ademit. Roli i blisit, të këbita ademit është roli ma i doktë. Allahu në Kur'an nuk i jepë roli i blisit. I blisit, të njërëzit i malashtë, pëse sa i të frimë, i wasësësë. Zmallon, zmallon, zmallon, sa njëri ju trembët. Vjen një rukëgjia i bjeke kompletë. Hajë mu kanë shumë i forë, zbjehë. A, be, betë për toke Dridhët i smutë i bregjënë e kërë është e një rukë e gjithë Pse, a i dopë të i mrejnë a ti Veshë i citon të shka prej emrave të Allahut Prejajeteve të Allahut A ditë dhe të për nga nësëm Zhduket, zhduket Pse, sepse roli i blisit është roli i dopët Qatët Allah u gjellëvala Thot Inna i badi lejseleke a lejhim sultan Ndaj robë vetëmi Tiski pushtet Dë më nën e para i blisit Të gjithë këyrat çka bësojnë pallavra, ai kujton se ka shumë pushtet. Të madhë ka pushtetin ai. As sesë. Si. Shumë i dopot është. Dhe kjo duhet më ngulit në kokën tonë. Iblisi është i dopot. Nëse të rështë, ti rrsha, ti ikoni dopti, jo ai. Vallai ti ikoni dopti. Allahu ka thënë inna ibadi ndai robvet mi. Ibn Qayyim Gadhan duhet të bëvë diçilsi për me shpëtu prej iblisit. Të lopë e para, nuk kanë abd i Allahut. Pastaj li i Allahut. Ja, ab bien tok e jeta kuchie, mos mosu fry, sai fry. Sigur pejgamel alayhi salatu sallam ka tregu se si një herë ka qen duke ec, akon i vesh të mirë dhe ka thon, u shkrenua fodollok të madh kashit. Allah e ka përbysë me tokën, e ka shtit tok. Ku i du shkuar? Ku i du ets ashtu mat fodollok të lart. Sa sinjoni prej sahabe në luftë, u shkrenu pak me kali. Sa ka thon pejgamel sallam, qallon qio etsi është më e urejtura të Allah illa fi hadhe l'maudi përvesën e këtë vend përvesën e këtë vend përvesën e këtë vend përvesën e ndaj armiku të Allah përndryqe më e urejtura është a më ndonjarë njeri fëtirën e ka miskin shpirë ti e ti fëtullë kështë që kjo përdojnë me thamna në mërmë me tësoj se njeri një umonë më ka miskin i varëfr nuk e shë ti e shëf iblisizmi është mrena njeri ju, tëtë Allahu të Tebare të Kjoa Teala illa meni tebe ak minel gawin, ti skipu shtetë në Europëve të mi përveç shire shtash përveç përveç atërë që ka të pasojnë tyje prej të devijuarve a iblisit ka rrit me deviju njeri ju apo njeri ju ka qenë thilëmisht gawi i deviju mjo, kia kon kia kon i prisht iblisit e ka gjetë brumin dhe e ka e ka shkatrua, e ka Çka thot Allahu te bareku ve teala duke treguar dobsin e iblisit faqatilu awliya ash-shaytan lftani mist e shejtanit inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa kurthi i shejtanit esht i dobat dha'ifan i dobat gjithmona koni dobat edhe gjithmon do te jeti dobat po çka po ndodh me gjith kët njerzim e ka devijuar pse e ka deviju ket ket njerzim i jo iblisit Allahu ditë asë një ajet asë një ajet nuk ka thonë se iblisi ka fajët e beden kurës ka thonë iblisi ka fajët po sërë ka thonë njërzit bima kesebet e i di kun matat që e keni punu me dyrtë e juve vaj afuan këtirë dhe shumë se një u ka falë Allahu gjellë gjellëvala kurëta e shetani të është e dopet ndërsa Allahu gjellëvala kur e ka përmenë kurëtën e njërzve prej burave dhe prej grave se ka thonë ta shikane iblisi gruja dhe burri im në kejde shejtani kena daifën kurthi shejtani të shtidovët kurthi e grave im në kejde hun në adhim kurthi e grave është e madhe opa ma e madhe shejtani të apo ma e madhe ajo zhveshet dhe pomja e sajë është tërhecë mirë po qajon a i blisi të raritet është i blis shejatin e l'ins djallë prej njerëzë Apo? Gjallë për e njerëzve Ama njerëzit i të rëheq, ajo I të rëheq, po kejdehun në adhim Semse ka kurthin matëman se shetani Shetani me dalë, mu shfaq, kërkanë se të rëheq Ha, jo, kejtë njerëzimin Me mija bura i devion Qka? Ama, a i devion ajo pëse janë shumë e fort A këta janë të shokin tash Thotë Allahut e bade kjovëtara për kurthin e burave Ua me këru, me këran ku bëra Ndaj për nga merve Armiç të Allahut kan kubarat, gjigantet, madhe ta shkrasifikoje shejtoni, bajif, gruja e madhe buri, shumë madhe andaj ti kthejme realiteti dhe të vërtetet së në neve Allah u gjelluar në e mësën në livrën e tina mos ta fajsojnë adikant tjetër ademi kurboni mëkat sta i blisi pa të fajt edhe që i blisi e pa të nëzit ale rabbena dhalemna emfusena vë inlem të gfillena vë të rhamna le nekunen në minët kasirin o zotë jon, na i banë mzullon vëtë vetës ka më i të thonë o zotë për po i blisëve më mashtraj K kim tha, kjo pëjmë be boni, ti të boni be ja, dhalemna, na andaj, këta du të me dëku vëtë vetën une sër njëri e li fajnë dhikun tjetër ku nga be fajnë, kë i be, kë i arru vëtë vetën pa Allah, kështë nga ka kriju si t Nuk e shëa vetëvejtën Ama njëri ju duhet me gjithë zulumin dhe fajn të kë vetëvejtëja Sepse kur kush nuk në ka fajnë Përveç vetëvejtës tonë Kur të i shëjtanit është I dëbëdhë Ka dhenë Allahu të bareke wa të ala Fe i dha qara'te l'Qurane Fe s'ta i dhe billahi min e shëjtani E rëgjim Kur të lezëshë Kurane Kërkom brojtet nga, nga Allahu prej Shëjtanit të malkuar Innehu lejse lehu sultanum Alelledhine amenu Sepse Ha, s'ka pështet, vëllohi s'ka pështet A i cili ka besu dhe ka hinje imani në zemën e tina Kur dhejnë e koha namazit 7 miljard njerëzit E 300 milion Se kanë mërin 300 milion Kërejtë muqumi thonë nësufal Së ngonë kërkan Pse, dëshara iman e hu kalbe Iman i ti ka hinë zemën Lejse lehu sultan Kur kur së në binda ta Shëjtani më në njëdhë kitë gjindë së në nëllë Pse, së Allah e ka prej, s'ka sultan Së mundë, së ngonaj E disë që kjo, që i tjesh për shëjtonit Dhe nuk e ngonë Andaj është pun i mani, nuk është pun fëqie Allahu gjelluar e ka fëqin e ti Në dorën e ti absolute Wa ala rabbi him një të vëkkëllun Dhe Allahu ka thonë se Shëjtoni nuk ka pushtet Në bjatët se të besojnë Dhe të zotit tëre kanë mbështetje Pastaj, thëtë Allahu te bare kjo Duk e tregu për fundimin e skenave Në ditë me gjikimit Kur shëjtoni u lig banorve të zjarën viktimave të zetë kanë mendu se shëjtani ka fajët e kur të shofin na i pas pipas fajët kejfe nusë u ikum me rabbil alemin kanë mi u thamë atëre putave dhe të cilat i kanë agruhe që që kënë e bo para partë me Allah që që kënë e bo Allah ka kryu kur kushtu këthat i blisim ka kryu ama i blisën e adhuran kur kushtu ka, kush ka kryu Allah alhamdulillah e kanë a. A, Allah, e adhuran demokratikën a e miriton kështu Allah u gjellohala e ditën e gjeginë m Shajblisi s't ka qrijuë. O Abdullah, elli xhalqaqukum. Ayunja razadaron e zotin e juve, icili u ka kriju juve. Razadar s't kan çein para juve. Ivlisi s'na ka krijuë. Ashi ka mundsi me krijuë. Andaj, nuk do të më lëm faji të iblisit, po njeriu i ka fajet vet. Njeriu i ka fajet vet. Tot Allahu tebaraka o ta sura Ibrahim, wa qala ash-shaytan, lamma qudiya al-amru, inna Allaha wa'adakum wa'd al-haq vë vaat tukum dhe akhleft tukum thëtë Allahu gjelluala kur të përfundoje qështja kur përfundojnë qështja qështja përfundojnë ditën e gjikimit kur Allahu gjelluala gjikon me gjikim në ti absolut, drecin e ti absolut e, shëjtan i thot kujti thot atyre viktimaj të zjarët, Allahu në rujtë mështaboh prej banorve të zjarët, tash ligjeronaj tash u shfaset për sparjarë, dheri tash kret krimat çka janë bën në një, në në histori. Kret zullumat, keç katrimët, aj asnjëherë sa shfaqë me fotografinë vet. Edhe subhanallahu. Shejtani në në punën e vet është i sinqert. Çi është sinqert? Po valla, më i sinqert se na. Aj e nxit njërin me boh keç, ja hëshon veprën e shëmtuame, veprën e zullumit dhe kur ta baje a a qënë suksesa, po. thot, e çon sukses apo? Fot unë e kumbo njërin, fot unë e kumbo. Ati A i si thot, ej, më sluj të të se unë të këmëzitë, unë të këmëzitë, unë të këmëzitë, ja, si thot, ani, thuj vetë, teki, po. Shka problem se, se mu e së më përkaçënë, a i kini po dikantë të thonë, ej, iblisi be, më kamëzitë këta, ja. Këta të shëtë e kanë mendozës demokracijë, kështë thot, a, thonë iblis, iblisi, vë iblisi kanëzitë, po kështë? A, thonë, na e këna nëve, menja jonë, a, iblisi, të shka problem, qish Në kurdavein në nivel për të mirë, s'ndurojnë atësa ti kallojnë atë kujna. Iblisi s'e ka kët gale. Unë ta asoj si punon tema, çka dojnë netojm këto. Apo, çka dojnë netojm, i sinqertë në punën e vet. E kanë për qëllim se njeriu ti ja zbukuron veprën e shëmtuame, ja çon sukses. Njeriu thotë kjo është sukses i si am, ai nuk nervozohet. Hat, shikom e e krinzinojën zinaçari, Allah onarojt dhe Unë, thot e vana, munë shkoj menja A i thot, isë mërzitët E qëti me vedh, isë mërzitët Banë shirkë, isë mërzitët Ti e ki ba, shka problem Ishtë sinqirtë në veprën e tina Shka të dhe Allahu te barek e vëtala Thot qëjtani, inë në Allahe wa'dekum Allahu ju ka premtu juve Wa'del haqë premtimin e vërtet Ve wa'at të kumë Edhe unë ju kam premtu juve Fe e khleft të kumë, ama unë se majta premtimin Ska oma keq Dite në gjikimit, ketë ato Ato iluzionet, ato fantaziat Shetani shka ti ka pruhe në kohë këntane Ta ka parafitiruhe të keqen Si të mirër, të mirër, si të keqen Thashtot, e khlef të kom Se kum majtë të rëntimin, ha, s'ka do një me ba S'ki shka me ba S'ki shka me ba Andaj Allahu gjellevala kurkun në Koran nuk ka than Mëtë në iblisin, s'mitët Me zilë se ka than Inë në shetane Kënële kum aduën më bine Shetani është armik i uvi Po hajtë e tamismi Ska mundë si, se, se sështë i urdhun me mitë ata Ashtë interesant punë e tina A ma interesant ashtë punë e jo Qishë alojna fojnë atina Qishë alojna fojnë atina Pas e ka thonë Qire, ju thot atyre Unës kum pas bi juve pushtet Së të kum morë t'i me zorë me, me të shti me bokta Qka thot Illa enda autukum Vetëm se ju kum bëthirje Hajde, apo vend shtu qësa e mirë qështi për këndoshton këtë dënjojen shkoti me njerëzit, harmonizohu me njerëzit lumëtorohu me njerëzit ngrohëcija e shumicës dheftohëcija e pakicës a e banë a maj nuk së ti me zorë ti e zjejt illa enda autukum ju këmbathirje feste gjep të mli e ju më kini përgjith muhe nëse dikush të të hajde me muhe edhe ti shkon kush i ka fajet ti aj ti i ki kush ta ti munësh me qeli internetin Dhe ati ko i blisi që ka përgatit shumë sejne A më ti munë është vesh me shime dhe mbaroj qështja Po ty pësë se fikë, sepse ti do me këshirë Andaj foj nuk e ko aj, foj dhe ki ti Aj, rolin e ko me deviju e S'te gjep të mli, mu këni përgjigj mu e Felat e lu muni, mu sëmë qërtoni mu e Felat e lu muni, u e lu mu e më fuse kumë Qërtoni vetë vetë, vetë çortone, shikone. Tash ditën e xhigimit na i ka thon never realitetin, pse sikini çortuvet vetëm bim vakt. Tash pe çortoni vetëtan apo? Pini vakt tash më çortuvet vetëtan, jo tash. Andaj, nimet i më i madh ndaj njeriu është ndërxhëgja. Allahu më dhon njeriu ndërxhëtej. Çka çka e kanë bërë si ndërxhëgje? Vet alarm. Kur njeriu e bën më veprë edhe në olët të shtëpij. Apo s'ka shonë gabimin. Amës unë e bonë gabimin. Amës Rashida unë. E jo me li fajnë dikën qëtërë, ndërgjegje të kënjëriju është sejnë i majlartë. Sejnë i majlartë që ka mundët me adhënë Allahu te barek e vëtala në njëriju, vetë qërtimi, vetë kritika. Njëriju nësë është vetë qërtuës, e do vëtë vetën, e donë vëtë vetën, të elhemeha fujuraha vë takuaha, Allah e ka frimzu njëriju për me pasë fujurë, rebelim, mëkat dhe takëvalakë, të dhijatë. Allah te bareke وتع. Çka Allaho betohet në nëvsin lawama, fela oqsimu bin nafsil lawama. Un beton anë shpirtin çortues. Çfar çortusi? Vet vetë s'do. Ti e gabem, lej njerzit ti e gabem. A thu vall. E na në ndodën e ditë shpija, më thon, kur kush si ka fajet, oni kan fajet. Me skelet, kët kët çka ka kamera ti me tasë ti majmir. A ke shkelën as dit? Jo. Po nëse nuk e ke shkel, kimë shkelën dit kur është von. Kullë është, vënë, pasaj thot Ma e ne bi musrihi kumë Wa ma entum bi musrihi Unë së mujmë i shpëtu juve As ju muve, kam marru qështja Ju shioj në dënimin Edhe unë e shioj dënimin Ska mundësi me shpëtu as njani tjetërin In një kefar të bima eshra këtu muni Subhanallah Për shëjtani Unë e mohoj ata shka ju më kini bo shirk muve me Allah Sot Ata Zullum qartë e mdoj kriminell të mdoj, hidhëroën nëse nuk ju thua ati rëzota. Edhe shejtanin, a ma ditë në gjikimi, thot kefartu. E mohoj, pëse me kipo mu me allojmë barabar? Qishëm kipo barabar me zotin e botrave, inë një kefartu, une e mohoj këta. Ima e shraktu muni, ngini bo barabar me zotin e botrave, inë në dhalimin e lehum adhebun elin, vërtejt zullum qartë kam dënim të dhamshëm. Vortez zullumchar ka dhanim të dhëmshëm dhe ka polemik tek dietar kët inal valimin zullumcharët kanë dhanim të dhëmshëm a e ka thon shejtani a e ka thon allahut nëse ka thon shejtani një një në përcjellës e ka thon shejtani dhe e dita e ka thon allahut domethani ka thojt tut zullumchar edhe ju edhe ju edhe ti iblisi zullumchar dhe këto zullumcharët kanë guajë ti a that allahut ya bareke wa taala duke përshkruaj dotpsien e shejtanit min sharri lwaswasil khannas Kërkom mbrojtje prej Allahut Nga shërri I kujna El-west-west Kja shëjtani El-west-west Vec të bënë vezvese Baneve Aske bënë Qisa mirë Nga tonë këtan Tazë bukuron, tazë bukuron, tazë bukuron, tazë bukuron Edhe ti të bënë bindje A më kuan rëziku Aje ka mundësin me folë me zonin tan Ti të folë, qëndrimi me folë muan be. Edhe ku të se une Une ku morë këtë vendim Kur ta mërë që vendimit dhe të teki morë, shko problem, vetë shko banë të ti. Së është problem, waswas, të banë vezvesë e shumë. Andaj, si largohët kjo? Kul audhu bi rabbi l'falak, kul audhu bi rabbi nësë, mbrojtja me Allahën të barëkja vëtala, zvoglod dhe hub ketë, zvoglod dhe hub ketë, e lëdhi waswisu fi sudurin nësë, i cili banë vezvesën në gjoksë, të folë. Ama e kani qënë qënë qënë qënë nësë, i më shafë të ashtë, Të jetë citin edhe ikë, të jetë citin edhe ikë, e kështë në radhë. Adhe, Allahu në rujtë prej sifateve të shëjtanit dhe citjeve të ti. Pastaj, Thetë Allahu të bareke wa teala, wa ke dhali ke gjëalna li kulli nebijin aduen shëjatin el-ins. Thetë Allahu gjëlluara, kështu kemi bë për zdo për nga merë, adu, armik. Kjo është natyra e kësaj bote. Allahu nuk e ka bëke të botë, mu lumë të ru kjo botë, jaa jenet as për luftëri. Kjo është për çka? Për luftra, për përleshje, për kacafitje, për, për mos pajtimë, për çka mos ka është për ndeshje dhe përleshje. Khasmani ihtasamu fi rabbihim, di khasmī për lahum për Zotin. Di khasmī për lahum për Zotin e tyre. Çka thot Allahu xhelali? Çdo pejgamber ja kena bó kanë armik. Prej kujna shayatin al-ins. Fillimisht prej shejtanëve të njerëzve. A kao shajtë të gëmatën jërzve? Kao. Ta smedani më ma Mahmedi nga ebi Umama el-bahili shoki për nga mejri sallallahu alaihi sallam thot hinja dit ebu dherri radhiallahu an në jamina për nga mejri sallallahu alaihi sallam dhe i tha për nga mejri sallallahu alaihi sallam ta ya ebu dherri hëll sallajt a kifal namazin ta jo ta kun fësalli ta që dhe falu pas ta i tha ya ebu dherri ta'awadh billahi min shayatini l-insi wal-jin Ta o e bu dherë, kërkom brojtë nga Allahu prej shëjtonave të njerëzve dhe të djinve. Kale e bu dherërin, fa e bu dherërin, ja Rasul Allah, emin el inë si shëjatim, fa ja Rasul Allah, a ka shëjtona pre njerëzve a? E bu dherërin, se ka di që si ka shëjtona pre njerëzve, pëtë djinve, normal, po, iblisi po, ama pre njerëzve? Kale naam, fa po. Edhe lezaj fjallin Allahu Tebareke Ua Teala Shajatina l-insi wa l-jin Juhi ba'duhum ila ba'din Zukhru fe l-kauli ghururan Shaitana prej njerëzve dhe gjinve Dhe Subhana Allah jakanis prej njerëzve pas taj gjinve Pse? Sepse gjin të janë dopë Kusht janë të fort? Shaitanat prej njerëzve janë të fort Qka? Juhi ba'duhum ila ba'din E frimzojnja një tjetërin E frimzojnja një tjetërin Zuhruf e l'kaul Mi zbukuru vjallit Gururan për mashtrim Mediat Zuhruf e l'kaul Tabanti qashtu me besu e lojmin Thu se qëtuajnë vërteta s'ka tjetër Aja batin këtë komplet Zuhruf e ndrejsh miraj Profi është në nëshkrimet e gjallzume Shikone Këtu është një meselë e tjetër Sahabi ja e ka ditë që da jot pa dyshim që e ka ditë. Ebudhur, kush është Ebudhur për tak valive të Zahave? Po çka i ka mungu ki, kjo njohuri? A mundot neve doni arma na mungo? Na mungon. Andaj disa njerëz subhanallahu qudush anuk e di çketmesela. A unis pe dishna? Po nuk e di Ebudhur se ka ditë. Ja Resulullah qoprin një, prej njerëzve, şeytana subhanallahu far thajzi e Zahave se kum dit. Se dise paska, ama ka. Ka şeytana prej Për e njerëzbe Ndë ka thënë Allahu Tëbaraka wa ta'ala Juhi ba'duhum ila ba'din Zuhrufël qowli Njën i tjetërin E frimzojn për taksia Njën i tjetërin E frimzojn për taksia Ka thënë Allahu Tëbaraka wa ta'ala Ja iduhum Wa yumennihim Wa ma ya iduhum Shëjtanu illa ghurura Duket silsua shëjtan Allahu Tëbaraka wa ta'ala Thak Shëjtanu ja iduhum Juhi primto njerëzbe Që shëtja lëm dhurija çhatja, edhe në shtëpi, edhe në kar, edhe në bashkëortë, edhe këta, edhe këta, edhe këta çat janë lumturia. Edhe në fund njëri vdes. Shumica e njerëzve vdesin çështo. Duke i aiduhum, ai premton çësat janë lumturia. Çatje, çatje, çatje, vallahi shumica e njerëzve, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, كثير من الناس مغبون. Shumica e njerëzve janë të mashtruar në dysendë çka e sihatu al faragh, në shëndet dhe kohon e lir. Kët emri e shikon duke kërkuar lumturinë dhe fund bjen e varr atje e gjen atash që ka premtuar Allahu xhallala për premtimet e vërteta. Andaj duhet njeriu me pas kujdes prej premtimeve të shejtanit, prej friresa shejtanit. O ju menih, çka ju menihim? Bane çeta emrin çeta. Bane çeta emrin çeta. Edhe ti thu valla si do bajs të mos emrin çeta. Ju menih, ai të fol. Edhe pse ai s'ka kur xhandor, ai vesh të fol që ka dhëtë Allah dhëtë a ma shëjtani nuk ju prëmton dhe nuk ju fantazan vetëm se mashtrime në fund del zera më shkot që kësa ju dhe se mundet me gjithë dishka e keqe ha, palavër edhe të ishka më gjumë ka qitraun pëse? pëse trishton a edhe të i dhu nashta me më së më ndohet dishka arabët që shtu, ka dal me zemeshku në gjatë ka dhënë jo se mundet me më ndohet dishka e keqe sa njëri ju e ndryshon në u dhën, Shetani nuk e ka ndorë vdekën Amma kur ta pikët njëri se kime vdekë e, vdek e mitë kejtë Poj, aj së tamar shpirtin aj Shetani së mundin me damor shpirtin Amma aj thot, sot kime vdek, njësër kime vdek E që ta shkime vdek Po shetani së mundin me damor shpirtin Amma këto është baf el imeni Edhe shetani markua Kër dopsot imoni aj ngrit Aj ngritët A në njeri ju kërre le zonë kër anin Allahu gjellohala I dalin realitetet e pasta Ja qëllë Allahu perdër Shikone, shëjtani folë pas perdës Kurani qëka banë, engrej perdër Eji, a këne këndëm rejta Po jem këndë të të rejt Allahu gjallonë më son, a këndë të rejt Ma rëvesh A më njërëzit nuk i këthejnë në livrit Allahu Tebareke Wa Teala Pasaj dhët Allahu Tebareke Wa Teala E shëjtani Ja idukum ulfakr Wa jemurukum bilfahsha Shëjtani ju prëmton me Dhe ju tut pre fukra lëkut Dhe Allahu që sa të mënë kajim e lëgjauzije. Sa njëri ju, bjenë në kurëtën e shejtanit, edhe pësë është i pasur. Ka me të në latën do shta. Ama i jeton me varfurim. Se? Shejtani ja premton me varfurim. Rruje mirë, se munë është me hubë. Kështu i abanë disa kalkulime dhe çka, ja qëtë fukeralokin parasive. A i ka pare? Ama fukeralokin e ka parasive. Ja i du ku mulë fakër. Kime me e fukara. Si ti bashë, pesë mi Së bënë e jope, shkove, bënë është pukara Ja vallaj, ja idukum bil fakr Shëjtani prëmton vërëvëri Wa jëmurukum bil fahsha Dhe jë urdhon për amoralitet Shëjtani i urdhon njërzit me bër amoralitet Mirë po nuk i nëzit ata me dhun Fëtë Allahu të barëke vëtala Duke përshkujt fitnen e shëjtanit Kulli i bëdi Ja kulu leti hi ahsën qena ne takon neve. Qul li ibadi thuwa irabat me, kusha rabbat Allah besimtar. Çdo kush i cili ndjen sa shrobi Allah do të më dëgjuan. Qul li ibadi thuwa irabat me, çka? Jaqulu allatihi ahsan. Kur të folin, le të zgjedhin fjalë më të mira. Fali ben qaym el jozia, s'ka fjalë të mira, më të mira. Kur të fosh me vllavin tan, kur fosh me dikant, zgjidh fjalë më të mira. Pse? se me zej fjalë madhmira inna shejtani yenzagu bainhum sepse shejtani munot me kall fitilin që ishte përmet fjalëve e im këshiri shtran çka dashën të thonë subhanallahu tan ditën e avetën bambakia ka pas dalashë me betalashë dveta problem ka pas çka dështi më thon tash lënë ndaj fjalë jo spontanisht tha thot spontanisht për sikleteve të veta që ai ka çka dështi më thon ni javë më novësh dhe kur zbolon kur jos çka dashën të thonë Aja ka posë datë probleme, dhe dhe dhejta Jenë zeku bejle hum Aja është rizën rastin Andaj, je kulu let e leti hi ahsen Thuajve simtarve ropëve të mi Letë folin mirë Thuajve fjallën e mirë Sepse qëjtani mundohet Kjo në dhe gjitha raportet Raport qëqëror, raport familjar Raport bashkërtor, raport, raport dërblarzor Qka? Ti e thu një fjallë Sjanon mi në veshin Se kujdes mirë Se qënis mirë Ave e shlonë fjallën Dhe qka? Shejtani e merë dhe ja dërgonë ati. Aje, pavet qka ta. Aje, pavet që ishtë ka këshirë. Aje, ma që kim do me thonë të i shka. Edhe ti thuvë, Allah, do me thonë të i shka. Edhe i shkonë i thotë pasaj ati tjetërit. Ahaj, tash, qka të menu për ti e. Pasaj i thotë këshirë edhe të i shtremë, edhe kështu e kalë, edhe kështu dunjoja e kalë këtë komplet. Këtë dunjoja e kalë komplet, por si sësene banale. Morok ti me, me ti s'ka mund ti si morrok, po të shtim morrok me dikan me kanë qetat. Pastaj thot inne shejtane kana lil insani aduwwan mubeena, sepse shejtani është armik i përbetuar i njerëzit. S'morzit ataj pse ti shkatrosh, haroja. Mos mendesai ka mushil për ti. Hiç. Do me të pa në fund zgjart atje, bashkë me me ata më kon. S'morziten. Shejtani nuk morzitet. Andaj na duhet me eu Me, që, me pas rukënin efort Me pas rukënin efort Eforta e është mbështetjen Allahun të bareke Ua të ala Se se shëjtanin me forësën e mund Ski mundës i me mujtë Ti fol, a i të fol 20 herë Ti ja bani demant, a i 200 njërë ta bani demant Qka e u dhu billahimin e shëjtan dhe rëgjin E kjo pa Largo është po A me përndrishë e s'ka mundës A ja, e është, është ma i forë Ka të në Allahu të bareke Ua të ala Në gjuhën e Jakubit Ja aleyhi salatu e salam, qale, ya bunaj, la taqsus rëqyake ala ikhwëtik. Yusuf, ya aleyhi salatu e salam, e këni privilegjum, me ondra të dalume. Dhe ja qatë rëgub babës vetë, babës vetë, që i ka thonë, i tëli ka qenë për nga merë, imë sëmë prejë Allahu të barëke wa ta'ala, ya bunaj, o gjali hem, la taqsus rëqyake ala ikhwëtik. Masëja u qabëzëvë la zënive tanë, këtë ondër. Se ka kin nimet dhe shkënia ka zënë dikuina dhe kur ta shef pas një javë se ki kush ta më ka kalzu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ndaj mohuni në kryerjen e punëve të juve me çka? Me fshehje. Sose punën edhe hac. Ju ka dhon kët njerëzve ajt këshir me shikimin ziliçar dhe turxon kët komplet, ta prish punën. Ta prish, se se njerëzit nuk kanë mëzhir. Prej şeyatinëve të njerëzve. Andaj, i ka thëmë, në shgabëm, ju ka dzuvë vlaznive të, se, feje ki du leke kejden, se të bojnë nërë kurth ata, të bojnë nëj kurth, mirë, shikone të ashtë, të himi në ajetë, të ndërlidhmi, wahjin e Allahu te bareke vëtë ala, të bojnë nëj kurth, kush? Vlaznit e tu. Pase ka thëmë, inë në shëjton e lë inseni adu mubim, se shëjtoni është armik i përbetuar njëriutë. Shetani është armik, a ma vlaznit e të unë e bëjnë kurthin. Pëse kështu? <coughs> se se shetani nuk mundët me të bëjnë kurth të tje. Ajës mundët me të morë me qitë në bunar. Ajës mundët. Se ka këtë mundë që Allah që ka dhonë. Se ne ka për njerën ajë. Po qka banë? I thot vlaznit e vetë. Vet, ah, ki ma i mirë Jusufi sësa ju. Jo, qitë në bunar. Do me dhonë, ajë mëzit të e banë. Inë në shetane, Kanë lë njeriu armë, shejtani është armik i njeriu, ama çëshe e shfaq dhe si e manifeston kët armicë nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet njerëzve. Fatu Allahu te bareka ve taala, në ajete të tjerë do të treguë sherrin e shejtanit, istahwadha alaihimu sh shejtanu fa ansahum dhikra Allah. Shejtani i ka shtynë pushtetin e ti disa njerëz dhe Ja qaba me harru dhikrin Allahut. Çto mësenja? Te adhuron Allahun, shejtani të marr në pushtetin e natat. Po me pas dhikrin Allahut me veti smunat. Smunat, absolut. Shejtani e parafutis Allahu Xhellahu an shkrijet. Shkrijet, absolut. Shkrijet komplet. Çka do u shtim me përmend Allahun Xhellahu an. Me përmend Allahun Tebareke u Teala, ulaiha hizbu shejtan. Kta janë grupa e shejtanit. Kush kta? Këta janë kan harru Allah. Ata është që kanë arruë Allahun, janë grupa e shëjtanit. Pse? Se pse istihwë dhe alejhim i kashti në pushtetin e vetë. Po që shë i kashti në pushtetin e vetë, kër a i s'ka pushtet? Kër të arrujshë Allahun, a i e shvizën momentin. A i e shvizën momentin. Ula i ka humë lëkhasirun, pasë e ka tonë Allahu Jellewala, ata janë të humë burit. Pasë e ka tonë Allahu Jellewala në surë lë hasër. Ke mëthëllë shëjtani, idhë qale lë insën, idhë q si kur shenë bulli shëjtanit, kur i thot njeri ju, nuk eshte, i thot, u këfur, ban këfur, subhanë Allah, Allah e në dhujtë, ban këfur, dhe qka? felemma këfer, e kur të bojë njeri ju këfur, qka ban? Kale, inni beri, unë jam i distancuun për e teje, ban këfur, aji distancuun, inni beri, unë jam i distancuun për e teje, inni e khafu Allah e Rabbel Alamin, sefëse unë i kam frikë, Allahu të bareke, i tutët Allahu, Iblis i tutet Allahu të bare kjovëtara, mështë të shkatrojë. Andashtë, u këforë dhe hikë, u këforë dhe hikë, nuk rrimë t'i e, nuk rrimë t'i e, shëjtoni la'nëtullahi, alej, pastaj, ditën e gjikimit, kur shpëtoje, dhe me këta përfundojna, se njërzit janë mësum i ahidhë fajnë shëjtoni. Janë mësum i ahidhë fajnë shëjtoni. Dhe në shumitë të rasteve, a njeri, cilë është shëjton për njërzit shkaban, Kur ka sukses thot unë, unë, unë, unë. Kur dështoj, e para, më kanë ditë şeytani. E para më kanë ditë şeytani. Nëse bëhet pak më i mëdhem, qadar Allah. Qadar ka, çka më bën unë. Amba kur do thot unë? Unë jo. Këti thot. Amba unë jo. Ata më kanë nxjitur, ata më kanë mashtruar, ata më kanë manipuluar, jam qenë viktimë kështu më radh şeytani më ka fryje, ka deri, ka përfshije. A ti çka bën? Ti sa e rëmir. Ti sa e rëmir e beden shikon e dite në gjikimit kur besimtarët shpëtojnë dhe munafikat munohen me ullimës besimtarëve për masë qka thot thotë Allahu te bareke taala, ju në edune hum elem nekum makum munafikat dite në gjikimit ju thojnë besimtarëve elem nekum makum asë e në konë bashkë me juve asë e në konë bashkë me juve kalu bela po, jini konë me neve walakin nekum shikon e këtu besimtar çka ju porzijxën ditën e xjikimit të munafikave. Allahu na ruaj prej ifakut dhe kufrit dhe shirku të gjitha llojeve, tecilat e hidron Allahu xhalla, jalla wala. Ata se mkon munafikëz do më thonë me dit. Inifaku bahta e dit. Kjo është me dhaibel sunetin. Njeriu bëhet munafik pa e dit. Allahu sahabët janë friksuar për ifaqet. Se noshta hi pa e dit. Wa hum la yashurun. Allahu kur i porshkrua munafik ka thot wa hum la yashurun. Ata se ngjejn. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard Kur ju thuhet mos bani me fesad në tok, çka thojnë inna ma nahnu muslihun. Naina për Mësus. Për Mësus? Apo në më i për Mësus? Ala inhum humul mufsidun, ata janë shkatrësit, wala kinhum la yash'urun. Amata nuk e ndje. Subhanallahu. Ai për në menen sa të bomer. Nuk e rremb vetën, mirë po çka? Nuk e ndjen. Ado Allahu na rrit prej nifakut dhe shirkuve të pandeshme të pandjeshme, tisë ndjenë, ditën e gjikimit, që faqet ajo, hiqet perdja, qka thoinë, besimtarët, u alakin me kumë, fetentum e mfu se kumë. Mirë po ju, e kini mashtru vetë vetën e juve, i kini bo fitë në vetë vetës juve. Qka po përë, ap, apë jalonë fetën qëjtanit? Jo, fetentum e mfu se kumë, ju e kini mashtru vetë vetën, u e të rabëbëstumë, dhe kini pritë, dhe kini bo kurë, dhe kini bo kumplote, Këni ba kurtha vetë, këni ba kurtha vetës Uartë të pëtëm dhe kini dyshue Kini dyshue se dita e gjikimit ka me ardhë Valohi njeri ju me pas Bindje dita e gjikimit Sënë e mashtë në kërkush E beden Zenët që jenë dita e gjikimit Tash A munësh me rebelua Allahu gjellewala A munësh me idol Allahu gjellewala me mëkate Zenët që jenë për Allahu të barek A munësh me ba një mëkat Së munësh Po e njët ashtë Allahu tash nësha komplet Si dita e gjikim Allahu në shef Lijendura kejfe të amelun Ta shikojë Allahu që a kini me baju Në shef A me ga thonë Fetentum enfusekum Ju e kini mashru vet veten U e të rabbestum Dhe kini bo kurtha U e rteptum Dhe kini pas dishime U e garrat kumul e meni Dhe ju kanë mashru iluzionet Lumëturia në këtë dunion A ka lumëturia në këtë dunion Sukcesi në këtë dunion Qëtu diskutojnë ata Jo besyndar Zatësët Semmaun se e le hum E ngojnë ata Mashtrojnë për e atyre, të ëgjibuke, e gjisamu, mashtrojnë për e atyre. Andaj, ata, shëjatinul ins, janë të tilë. Janë të tilë se, e mashtrojnë vetë vetën, dhe i mashtrojnë të tjerët. Pasaj thot, hatë qajaj emru Allah, vë karrakum billahi lgaror, derisa ka ardhë, qështja Allahut, vë karrakum billahi lgaror, dhe ju ka mashtru e shëjtani. Shëjtani në fund e kalam. Ha, njarë, ja A do në funë shajtanin, shajtanin vetë ka, jau ka friçat edhe shai keni pas në vetvetë e Juve. Yusufi alayhi salatu wassalam. Yusufi alayhi salatu wassalam. Pas që shfaqsua dhe ka dalë në shesh pavajësia e tina, çka ka thon? Wa ma ubri'u nafsi. Unë nuk e shfaqoj vetvetën. A? Shikoni Yusufin. Ne nga na prej transmetimeve se tefsireve se Yusufi ka thon dhe një nga prej tefsireve se ka thon Zulejha, ajo e cila ka manipulu dhe e ka pofit në Jusufin Alehi Salatu Salam qka të të Allah u gjelluar e ka thonë u e ma u berri u nefsi une nuk jam të shfajcu vetë vetën inë në nefse le emmaratun bisu sepse nefsi vetë vetja le emmara u rëdronë shumë për të keq njëri u shtë i prirë mi bo keq dhe shëjtoni së përmenën këtë kënjari heq kush edhe se shëjtoni e ka e ka ndizu lejhen me pafitni Yusuf ibn Ali sallallahu alaihi wasallam mirpogtues përmenët shejtanit çka e nëfsë, nëvsi, apshi, akademia, egoja, mburrë, grenaria, kleracia, kokfortësia, këtë këto janë të njeriu, nuk janë të shejtanit. Prandaj Allahu tebareke ve jo teala e ka përmend në juhon e Yusufit apo në juhon e Zulejhas se nëvsi është i prirr për të kërcëz dhe urdhëron njeriu për të kërcëz dhe ngjarja e Abilit dhe Kabilit Kabilit dhe kabilit është prej njarjeve Më argumentu se E pëse të gjitha këta ajete Argumentojnë se njëri ju veti ka fai dhe jo shejtani Dhe kjo e fundi shkete dhe përmeni Ajete në Allahu Gjellola Argumentojnë të gjitha Se shejtani nuk enzit Njëri ju në me dhun me bo keq Pa ata vetë bojnë keq Dhe ka për njërzve shejtana Dhe cilat vetë projnë keq Qëka thëtë Allahu të barë e kjo e tala Për kabilin Fetauat lehu nefësuhu Nefsi i vetë, ha, jo shejtani, nefsi i vetë, dhe zafë, nefsi është problem, jo shejtani, ta du të meshti në kokë, shejtani kur gja nuk të banë, nëse ti nuk e ngonë. Fe të ua atë lehu nefsu, thotë për kabinin Allahu Gjellewala, nefsi i ti u nështru dhe u pri për të keqë, e ngoj nefsi në ti, fe katele ehi. فط... Nefësi vetë Nëziti për vrasën e vlavi të vetë Ka do të fësirë ka arë se shetani e ka nëziti Allah oto të nefësi vetë i qabilin Fë katele edhe e vrajti Kusë nëziti? Nefësu hu Nëfësu hu Kurani nuk miret me iluzione Nuk miret me palavrë A i miret me haqaik Me të vërteta O zot, pse separ më në iblisin, po iblisi sa kon faktori kryesor. Kush ka kon nefsuhu, nefsi vet. Pse a qetër nuk e ngoj? Sepse nefsën e ka pas të mirë. Nefsin e ka pas të mirë, the mir. asbaha, the asbaha min al-hasirin. Do shndrua kush? Qabilin në grupin e të dështuarve. Allahu na rruaj. Andaj ne ngaqet kjo. Rrezemë dhe thellojem. Se fotografia e iblisit nuk është e shëmtuar fotografia i blisit është e bukur në tekst kur anor e në kajrum min, unë jam maj kajrit saj, maj i bukur saj se, se unë e miras e i zati, maj i mirjam do me than, i blisizmi eksiston në fotografin e bukur po, me kravat, i heshem me parfim, kitë komplet i ka hesmir, tërheqës apo, karizmin e forte ka dhe qka është i blis vrat dhe pret, shkatron nuk duhet nuk mashtu rubeksoj, pse? sepse i blisizmi eksiston në rëndin e njëriut. Andë lusim Allahu në gjellë o ala, që Allahu të barek e vëtë ala, na i largohet gjdo firaunizm, dhe i plisizm, dhe dializm, dhe gjdo sen të kesh nga shpirëtët tonë. Lusim Allahu në gjellë o ala, që Allahu në gjellë o ala, muslimant të i veddison, lusim Allahu në gjellë o ala, Allahu në gjellë o ala, zullum qartë në bërë veti të shkatron, lusim Allahu në gjellë o ala, që ata të sirat i burgosin djetartë pa faj, ti mallkon në këtë dynyad në botën tjetër lusi smallahu xallahu ala që allahu te bareke u teala me fucin e tij allahu xallahu ala ta hakmerrët për besimtarët e ndershëm lusi smallahu te bareke u teala që allahu xallahu ala hakun dhe të drejtën e dietarëve allahu xallahu ala ta tamer nëse nuk ka dikush tjetër i cili e merr sepse allahu xallahu ala ka fuçi absolute lusi smallahu xallahu ala që allahu xallahu ala tirana e arab ve allahu ti spartallon Lusi im Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla wala mosli iblis pra njerve vetem se ta shkatron dhe lusi im Allahu jalla wala te Allahu jalla wala te mundson islamit te shndrit dhe te shkolcein mbi tokën etina e qulu qouliha da واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم walhamdulillah rabbil alamin